الحمد لله رب العالمين والصلاه على رسول الله уважаемые братья и почтенные сестры эво нас Kao što znate i kao što smo navikli, ako Bog da, mi na početku ćemo pručiti jednu suru, to je druga sada sura, An-Nazi'at, nakon sura An-Nebe. Nakon toga ćemo, o, hajde kažemo, obrati se sa nekoliko savjeta vezanih za namaz, jer smo jučer započeli govor o suri El-Fatiha. Nakon toga, ako Bog da, prelazimo na odgovore na vaša pitanja, dileme i sugestije. Pa na početku, ako Bog da, Družimo se malo sa Kur'anom. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim Bismillahir-Rahmanir-Rahim Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahmanir-Rahim Maliki din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina's-siraatal-mustaqim siraatal-ladheena an'amta 'alayhim ghayril-maghdubi 'alayhim walad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 تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا نمغدودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ''Inne fī thālik lā'ibra'tan limen yakhshā ''أَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا ''Rafā'a سَمْكَهَا فَسَوَاهَا'' ''وَأَضْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا'' ''وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا''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 LEM JELBETHU ILA AŠIJETEN AU DUHAHA Kao što smo najavili, braćo moje draga i cini sestre, mi ćemo se večeras početi družiti sa jednom veoma interesantnom i bitnom temom, a to je, govorit malo o namazu. Ali ćemo pokušati govoriti o namazu kroz onu prizmu kako smo jučije započeli, a to je da govorimo kako i na koji način doživjeti namaz. Prije toga svakako ponovo sugerišemo braći da se suzdrže maksimalno od komentarisanja, jer komentarisanje odvraća drugim ljudima pažnju. Ako neko i uđe ko provokativno komentariše, imamo naše administratore koji će to, ako Bog, da regulisati. Tako Allah on dao svako dobro, nemojte komentarisati dovoljno je kada neko uđe da se posela mi i to je to. Prije nego počnemo govoriti o tome kako i na koji način čovjek da doživi namaz Da pokuša da oponaša Allahovog poslanika jer Boži poslanik kaže Bilalo radijallahu ta'alanu kada bi mu govorio da prouči i kamet kaže prouči i kamet odmori nas, opusti nas namazom. Pa je Allahov poslanik a.s. doživljavao namaz, opuštanje. Toliko je dugo stajao u namazu pred svojim gospodarom da su mnoge noge oticale. Pa prije nego počnemo govoriti o toj tematici kako i na koji način povećati tu svoju koncentraciju, takozvanu skrušenost, svakako na samom početku treba spomenuti nekoliko činjenica koje ukazuju na bitnost namaza, jer nažalost moramo e, istini pogledat u oči e, velik broj ljudi koji se daklarišu kao muslimani u cijelom svijetu, a tako i naši bošnjaci, imaju problema da uspostavi bešvaka da počnu klanjati pet namaza redovno u toku dana. Pa, da bi jednostavno ojačali našu želju i tijenje, da klanjamo redovno, spomenut neke stvari koje ukazuju na bitnost namaza, a nakon toga ćemo pokušati da prodrijemo u srž, da prodrijemo u dušu namaza. Jer, nažalost, veli groj umeta danas, Najviše se sikiraju dok je neko podigao ruke, gdje ih je svezao i tako dalje, dok suština namaza je njegova skrušenost. Prva stvar, mora da znamo da je Islam znači, sazdan od pet stvari i najbitnija stvar u Islamu, nakon što čovjek uđe u Islam, rekne la ilaha illallah, muhammedur rasulullah, najbitnija stvar je njegov namaz. Allahu poslanik a.s. kaže, Islam je sagrađen na pet temelja. Na pet temelja svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži robi Boži poslanik. Na drugom mjestu odma je namaz, pa post, pa zekat, pa hađ. Ali na drugom mjestu je odma namaz. Isto tako ne smijemo nikada zaboraviti da vjerodostojni hadisi nas uče tomi, da prvo dijelo za koje ćemo biti pitanje na sudnjem danu. Juče smo govorili o sudnjem danu Da je to dan kada će ljudi biti proživljeni i kada će strogi i precizne račune polagati svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala za ono što su radili na Dunjaluku. Pa prvo dijelo za koje ćemo biti pitani jeste naš namaz. Isto tako vi svi znate da čovjek ako je na smrtnoj postelji tada spominje najbitnije stvari u svome životu. Allahu poslanik, aleyhi salatu wasalam, kada smo nastupile smrtne muke, znate li šta su bile zadnje riječi Allahu poslanik, aleyhi salatu wasalam? Zadnje riječi koje je kazao ummetu Muhammed, aleyhi salatu wasalam, bile su As-salā, as-salā, wa mā melekete imānukum, o umete moj, pazite namaz, pazite na namaz i pazite na oni koji su vašim podaništvu, vaši robovi. Pa pogledajte, zadnje riječi koje je izrekao Allaho poslanik na Dunjaluku bile su oporuka njegovom ummetu da pazi na namaz. Da je bilo nešto drugo Allaho poslanik ali i salatu wasalam bi to spomenu. Isto tako Allah djelašanu kao stvoritelj zemlje i nebesa na mnogo mjesta u Kur'anu klanjače spominje u pozitivnom kontekstu a ne spominje u negativnom kontekstu. Kako im se prijeti vatrom, kako im se prijeti džehennemom, a s druge strane klanjači se uvijek u Kuranu spominju u pozitivnom kontekstu. Tako da sve to treba da bude razlogom da mi pokušamo da potpadnimo pod kontekst onih koji Allah Đelšanu hvali, a isto tako da bježimo od onog konteksta gdje Allah Đelšanu svoje robove neke kori i spominje u negativnom kontekstu. Isto tako Od Allahovi milosti jeste i to što je namaz jedini ibadet kojeg je Allah Đeršanu propisao na nebesima. Pa kada je Allah poslani k'alih salatu wa selam onom poznatom događaju Isra wal Mi'araj uzdignut na sedmo nebo gdje je razgovarao sa svojim gospodarom uzvišeni Allah mu je propisao 50 namaza. Pa se Allaho poslanik pokorio, pa kada se vratio dobio je sugestije da se vrati, da traži od Musa alaih se ljetu i sram dobio je sugestiju idi i traži od svog gospodara da umanji jer tvoj umet neće moći dnevno klanjati 50 puta. Pa se Allaho poslanik nekoliko puta vraćao dok Allah od Jelšanu nije spustio na pet namaza. Pa kada je završeno da je pet Musa alaih se ljetu sram kaže Božim poslaniku idi i traži olakšanje, neće moći ni pet puta pa je Boži poslanik tu zastao, nije više mogao, stidio je se, pa mu je Allah Đalešanu objavio, kod vas je pet, a kod mene i dalje 50. Pa insan koji kranja u toku dana pet namaza, kod Allaha Đalešanu mu se upisuje 50 namaza. Isto tako, namaz je jedno veoma rijetko dijelo koje čovjek ako postane punoljetan, više nikada, po knjigama islamskog prava, po sunetu Božije poslanika, nema pravo da izostavi namaz. Pogledajte post. Ako si bolestan, kao što smo govorili, ne moraš postiti. Ako si mu safir, ne moraš postiti. Doilja, ne mora postiti. Trudnica, ne mora postiti. I tako dalje. Hajj. Čovjek ne mora ići na hađ ako nije materialno sposoban i ako nije zdravstveno sposoban. Zekijat ne mora davati osim onaj ko ima novca. Hajj. Namaz kada u pitanju, samo je bitno da je čovjek šta? Razuman. I da je punoljetan. Nakon punoljetstva i razuma čovjek do kraja svoga života mora klanjati namaz. Pa to svakako iziskuje da je to veoma bitna stvar u islamu. Isto tako, Allah Želšan nas u Kur'anu obavještava da je namaz ljek, da je namaz ljude Čuva od grijeha in salat tenha anil fahsha do ispravno obavljen namaz sprečava čovjeka da čini grijehe isto tako Allahu poslanik ali salatu ve selam u više vjerodostine hadise potvrduju da je obavljanje namaza je razlog opraštanja grijeha kaže Allahu poslanik ali salatu ve selam primjer onoga koji ikanja pet puta dnevno je primjer čovjeka koji se pet puta dnevno kupa u jednoj rijeci. Pa kaže Allahu posanik svojima sadma, jeli mislite da neko ko bi se pet puta dnevno kupa u nekoj rijeci, moglo bi na njemu ostati neke prljavštine? Pa je tako i primjer nas i našeg namaza. Kada čovjek pet puta dnevno klanja, pada Allahu Đelešanu na sežnju, to biva razlogom da mu se oproste grijesi. Kaže Allah Allahu, postanjika, čovjek kada stani u namaz, donesu se na njegova pleća njegovi grijesi. Pa kada god ode na ruku i kada god se vrati ode na sežnju, njegovi grijesi sa njega spadaju. Znači, budu mu oprošteni ti grijesi. Pa znači namaz je razlog da čovjeku budu oprošteni grijesi. Isto tako, pogledajte koliko je drugih ibadeta podčinjeno namazu. Sve džamije u svijetu koji su napravljene, zbog čega su napravljene? Džamije se prvenstveno pravi da se u njima klanja. Pa je to toliko velik ibadet da je Allah Đelešan u tom ibadetu podredio druge ibadete. Podređen mu je abdest. Koliko se vapa muslimani imaju kada uzimaju abdest? Allah poslanji kaže, kada čovjek peri ruke prilikom abdesta, izlaze grijese iz njegovih ruku. Kada peri lice, izlaze grijese iz njegovog lica. Kada peri noge, izlaze grijese iz njegovih nogu prilikom abdesta. Pa je namazu počinjen abdest. Pa mu je počinjen ezan. Koliko se va vapa muslimani zarađuje učeći ezane? Pa je počinjeno građenje džamija u islamu zbog namaza. Sve je Allah Đelešanu počinio zbog čega? Zbog namaza. I sigurno su samo ovo neki pokazatelji koliko je namaz bitan. U nastavku ćemo samo nekoliko savjeta da bi sutra ako Boga mogli nastaviti. Kako i na koji način, ok, ako smo shvatili koliko je bitan namaz, kako je veliko mjesto namaza u islamu, daj da doprimo, daj da dođimo do srži namaza. A to je koncentracija, naš odnos Naše razmišljanje, naša svijest da stojimo pred Allahom subhanu ve taala. Pa evo nekoliko savjeta islamskih učinjaka da govori O koncentraciju namaza, takozvanu iskrušenosti, govori krozje prizme. Imamo stvari koje pribavljaju koncentraciju, i imamo stvari koje nas dekoncentrišu. Pa ćemo mi danas govoriti malo o stvarima koje pribavljaju koncentraciju, a sutra ćemo nastaviti govoriti inshallah ako budemo živi i zdravi o stvarima koje pribavljaju koncentraciju i o stvarima koji nas dekoncentrišu. Kako to sve isključiti, kako to sve sin sinhronizirati da ako Bog da naš namaz bude što potpuni. Jer pazite velik broj ljudi misli da je dovoljno da u džami odimo da obavimo namaz. Nije samo to. Boži poslanik kaže u gradostrom hadisu, ima ljudi koji će završiti svoj namaz, a neće im od namaza biti upisano ništa osim desetina. Biće im upisano onoliko koliko su u namazu bili svjesni. Koliko su razmišljali onome što uče i koliko su bili svjesni da stoji pred uzrišenim Allahom. Prva stvar, <clears throat> ako hoćemo da klanjamo namaz Skrušeno, da ga doživimo ispravno, moramo zapamiti jedno veliko pravilo. Ne može se klanjati brzo iskrušeno. skrušeno. To su dva, znači poput magneta, plus i minus. Ne može se spojiti, kaže, klanju brzo i klanju skrušeno. Kada ste vidjeli čovjeka koji klanja brzo i da plaće u namazu? Boži poslani, kada je vidio onog čovjeka da klanja brzo, kaže, idi, vrati se, klanjaj. Ti nisi klanjao. Pa ga je vraćao tri puta. Pa kada je došao i kaže Allahu poslaniče, podučime, ja ne znam drugačije, kaže Allahu poslaniče. Kada kriniš klanja, donesi početni tekbir. Potom prouči nešto od Kur'ana, prouči Fatihu. Nakon toga otiđi na ruku i potpuno se smiri. Da imaš svijest da stojiš pred Allahom, pa se vrati, pa se potpuno smiri. Pa otiđi na seždu, pa se potpuno smiri. A prvu stvar koju moramo zapamtiti, hoćemo da klanjamo namaz, kako ga je klanjao poslanik, ali selam, da budemo od onih ljudi koji se odmaraju, jeste činjenica da smo svjesni da u namazu stojimo pred Allahom, gospodarom zemlje i nebesa. Da ne žurimo. Zamislite da neko od nas ima priliku danas da bude pred nekim uglednikom, pred nekim prijesednikom, pred nekim futbalerom. Da li bi mu se žurilo da ode od njega? pokušavao bi maksimalno da ostane što duže. E, zamislite onda kako bi čovjek trebao da žudi da ostane što duže pred gospodarom zemlje i nebesa. Nakon toga, čovjek bi trebao, kao što je došlo nekim hadisima, oko kojih postoji malo razilaženja, a to je da prije što klanja i stani na namaz, da pomisli. Jer je došlo u hadisu Božih poslanika, kaže, klanjajte namaz onoga ko se oprašta od unjaluka. Pa zamislite da čovjek stane i da kaže možda je ovo moj zadnji namaz. Da li bi tada imao vremena da razmišlja o nekim drugim stvarima jer je to zadnja prilika da uradi ovo veliko dijelo. Pa čovjek prije namaza da samo kroz glavu da mu proleti možda je ovo moj zadnji namaz ko što i jeste. Ko nam može sada garantovati da ćemo mi već raz sklanjati akson? I kada klanjamo akšam, ko nam može garantovati da ćemo doživjeti jaciju? Pa da čovjek bude svjestan da je Dunjalog prolazan, da može umrijeti između dva namaza. Isto tako čovjek bi trebao da se skoncentriši na ono što uči. Od samog početka kada se kaže Allahu Ekber, islamski učenjaci su dali tumačenje zašto se počne namasa Allahu Ekber. Allah je najveći. Allah je veći od mojih briga. Allah je veći od dunjaluka. Allah je veći, Allah je veći. Pa počnemo riječi sa Allahu Ekber. Pa učenje Fatihi, jučje smo o tome govorili. Učenje onih kuranskih sura koje mi znamo. Pa smo rekli da velik broj braće i naših sestara ne zna šta znači kol a'udhu bi rabbil feleq. Ne znaju šta znači izađaje nasurullahi bol fetve. Ne znaju šta znači inna a tajna. Ne znaju šta znači idazul ziletil ardu zilzaleha. Pa da naučimo prijevod zikrova. Da o njima razmišljamo. Da naučimo prijevod i tefsir sura koje učimo u namazu. To će nas sigurno, vjerujte, vratiti u naš namaz. Ojači, ojačati našu koncentraciju. Isto tako da kada klanjamo da ne žurimo u kirajetu. Sunnet Božijeg poslanika je bio da bi učio ajet po ajet. Qul huvallahu ahad, pa se zaustavi. Allahu samed, pa se zaustavi. To je sunnet Božijeg poslanika, ali se latu i selam. Čak šta više, pogotovo kada je u pitanju na fila. Allahu poslanik, ali se latu i selam, kada bi došao do ajeta, je je razumio njegovo značenje u kojem se govori o džehennemu, Božijeg poslanik u nočnom namazu bi zaustavio kirajet, zaustavio bi namaz. I dovi bi Allahu da ga zaštiti džehennema. Pa kada bi učio ajete koji govori o džennetu, zaustavio bi kirajet, modio bi Allah da mu podari džennet. Kada bi učio ajete koji govori o Allahu, on bi veličao Allaha dželešanu. Pa znači u namazu da učimo ajet po ajet, da se potrudimo u granicama ljudske mogućnosti, da uljepšamo svoj glas. Allah u poslani kaže, onaj ko ne uljepša je glas, u granicama njegove mogućnosti. Jer Allah je šal nekom je dao ljepši glas, nekom je manji, neko viši. Ali da se potrudi, kaže Allah, onaj ko ne glas, kada uči Kur'an, taj nama ne pripada. bi Uljepšajte Kur'an svojim glasovima. Pa znači čovjek da stani na namaz, uči razmišlja onome što čita, uči ajet po ajet, uljepšao ovaj je svoj glas, sve su to faktori koji čini da čovjek doživi svoj namaz na potpun način. Isto tako... Lijepo je, i o učinjaci govori čitava poglavlja, da čovjek klanja prema nekom prijedmetu. Da li će to biti zid, da li će to biti stolica, da li će to biti stub, takozvana perda, takozvana sutra ili pregrada. Da čovjek ne klanja, znači, prema otvorenom prostoru, jer ga tu dekoncentriši. Da stavi i preda se nešto i da gleda, preda se, znači. Da stavi i preda se minimalno neki predmet, koji je dug u visini, u visini podlaktici, tako su to definisali islamski učenjaci, pa znači da čovjek klanja prema nekom prijedmetu, s druge strane, da preda se. Nažalost, celi groj naših, hajde kažemo, sunarodnjaka, narodnjaka, mnogo ih dekoncentriše to što razgledaju u toku namaza, a Boži poslanik to nazvao najgorom krađom kada čovjek razgleda u namazu. Pa znači, da bi se povećala naša koncentracija, trebamo imati ispred sebe neki prijedne, da li je to stup u džami, da li je to u prvom safu zid ili nešto drugo, i da gledamo predase. Isto tako da čovjek pokuša s na vrijeme da, da mijenja dove koje uči, da mijenja e, sure koje uči, a ne samo uvijek da uči iste sure jer jednostavno kada čovjek uči iste sure jednostavno one vremenom počnu da se uči automatski bez da čovjek o njima razmišlja i na kraju jedna velika stvar, ovo je samo jedan početak savjeta da čovjek kada počne učiti Kur'an pa kaže e'uzubillahi minash-shaytanir-rajim bismillahir-rahmanir-rahim da nauči privod značenja euzu i bismillah da osjeti da on traži od Allaha pomoć e'uzubillahi minash-shaytanir-rajim yatirajin ja kod Allaha utočište da me zaštiti i sačuva od šejtanskog došaptavanja i šetanskih vesesa a ne samo da učimo tu euzu onako e'uzubillahi minash-shaytanir-rajim bismillahir-rahmanir-rahim da nismo sjesni šta smo proučili Jer da bi dova kod Allaha bila primljena, šta treba? Treba da iziđe iz svjesnoga srca da čovjek dovi. E uza jedna vrsta dovi da čovjek dovi Allahu Đelešanu da ga sačuva šeitanskih došaptavanja. Mi ćemo se ako Bog da, evo veče pola osam, mi ćemo se ovdje zaustaviti. Sutra ćemo ako Bog da nastaviti nastaviti sa govorom o stvarima koji pribavljaju koncentraciju nakon što smo, ako Bog da shvatili, bitnost namaza u životu jednog vjernika da čovjek ne bi smijeo nikako da dopusti sebi u životu da ne bude od onih redovno klanjanju. Nakon toga mi dolazimo do zadnjeg dijela naše emisije, a to je odgovor na vaša pitanja, sugestije, kritike tako itd. Na samom početku opet ponavljamo Vjerujte da dolazi dosta pitanja i ima pitanja koja su mnogo teška, tako da nemojte se iznenati ako neko od vas i ne dobije odgovor. Isto tako ponavljamo ponovo da odgovori idu ovdje, ne imamo vremena i teško je zaista odgovarati da se odgovori šalju putem e-maila. Ja nekada uspijem, ako znam da smo na nekoj od emisije odgovorili na neko pitanje, ako se pitanja ponavljaju, preporučim da ljudi poslušaju protekle emisije i ovo ujedno ovo koristim da sve nas pozovemo, da i vi pozovete sve ljude i tokom emisije, da slušaju emisiju, i nakon toga da preporučite ljudima da slušaju emisije koji su već snimljene, zato što smo zaista odgovorili na jedan lijep broj pitanja koja se svakodnevno ponavljaju. Ja sad već ne očekujem više, još možda 10, 20% pitanja novih. U većini slučajeva je mnogo pitanja koja se ponavljaju tako da je velika korist da ljudi poslušaju prijethodne emisije, pogotovo zadnji dio emisija gdje odgovaramo na pitanja i odgovore. Još nisu počele dolaziti vaše kritike i savjeti, tako da nemojte biti mnogo merhametli, znam da je Ramazan, ali slobodno se malo opustite ono što imate kazati, savjetovati, kritikovati, predlagati, slobodno kažiti počinimo sa, sa našim pitanjima, odnosno vašim pitanjima i našim odgovorima. Prvo pitanje je, imamo poznatu tu dilemu i mnogi postavljaju tu pitanje, čovjek kada abdesti i kada ispire usta i ispire nos, šta ako se desi da mu malo vode ode u grlo? Na kraj kreva i čovjek ako isprao usta ispira isprao nos, nakon toga i kada guta pljuvačku, ta pljuvačka je po, pomješana dijelmično malo sa onom vodom koja ostala u njegovim ustima. Znači uzmite sebi račuma draga pravilo, e, o tome govori islamski učenjaci, da čovjek ako nešto malo odvodi proguta nenamjerno koja je nastala kao plod ibadeta, znači čovjek da ispire usta, ispire nos, on je u ibadetu pa ako se desi da kap ili dvije ili tri čovjek osjeti da je progutao, ali ne namjerno, nakon što je se potrudio maksimalno. Isti je slučaj i sa ljudima koji i čovjek opravlja zube ili nešto drugo, ako se čovjek maksimalno potrudi, da ništa ne odi i nakon toga osjeti da je možda nešto prošlo, ne treba otvarati šitanu vrata. Vjerujte da je mnogo pitanja došlo, obrači se stara koji su jednostavno umoren. Jučim jedna sestra postavila pitanje, dala oprosti, inšala nije gibet kaže, plakala sam, pa mi je suza ušla u usta, pa sam progutala suzu, sam li pokvarila post? Ja, rab, dokle ljudi odlaze, znači, da kažemo, koliko otvaraju vrata šeitanu, pa ta suza sigurno je to, znači, jedna malehna kaplica koja je otišla nenamjerno. Mi jesmo rekli da kada bi čovjek uzeo namjerno kap vode i popio i svjesno, pokvario bi post. Ali ovdje govorimo, nakon što se čovjek maksimalno potrudi Da ništa od vodi, ne odi u njegovo grlo i nakon toga osjeti da je možda nešto od vodi otišlo. Zato znači sa pitanja na ovaj kalup, ispirao sam nos, ispirao sam usta ili na bilo koji drugi način, znači nešto je dospjelo do moga grla, ali sam maksimalno potrudio se da to ne dođe u zaljavu pomoć tu nekvari ne e, post. Imamo jedno pitanje od jednog naših brata koji je negdje iz dijaspori, ne znam koja je tačna država u pitanju, ali pitanje je sada ako izdvoji zekjat u toku Ramazana, da li ima pravo da sačeka da taj zekijat on sasvom ponese preko ljeta pa da ga uruči u Bosni nekom je koji je potreban. Za to pitanje se vezuje nekoliko pitanja. Prva stvar je da islamsko činjaci kada govori o zekijatu, to je zekijat i badet koji je vremenski ograničen. Pa u većini slučajeva mi kada govorimo o zekijatu, najviše se govori o zekijatu na novac. Onog momenta kada pregodini novac, a rekli smo kako pregodinjava po hiđreskoj godini, tog momenta postaje nama obaveza da izdvojimo taj zekijat pa znači treba da čovjek zna e, islamski učinjaci jesu rekli dan ili dva do čovjek možda dostavi to do do ili šta ja znam e, da ima e, mogućnost za to malo prolongirati ali osnova onog momenta kada pregodini naš imetak nama je važib da izvojimo zekat i treba sa tim požuriti Tako da je moj savjet da se pokuša na neki način da se taj, ako već nećemo izdvajati novac, zekijat u državi u kojoj mi živimo, možda nemamo bijede, ili želimo da, da to dostavimo na neku drugu adresu, onda bi to trebalo pokušati poslati znači na neki od hajde kažemo, dostupnih načina. U svakom slučaju meni je bitno da satimo onog momenta kada zekijat, pregodi, novac kada pregodini, iako je bio cijelo vrijeme iznad Nisaba, zekijat obaveza i treba se maksimalno potruti da što prije taj zekijat bude izdvojen i da dođe do ruku do ruku onoga kom je namjenjen. <kuh> Imamo jedno pitanje koje je nakon djelanično malo interesantno, a to je čovjek je bio putnik pa želi da naposti taj dan. E, prilikom napaštanja, da li ima pravo da napašta ponedjeljkom i četvrtkom? Mi znamo da je došlo u vjerovostu hadisima da je sunnet postiti ponedjeljak i četvrtak jer Boži i poslani kaže to su dani u kojima se Allahu Đelešanu uzdižu djela pa ja volim da budem postač u danu kada se moja dijela uzdižu u gospodaru Allahu Subhanu wa ta'ala. Pa sada je pitanje da li čovjek može da posti post kojim on napašta Ramazanski post ponedjeljkom četvrtkom. Pa mi kažemo da može, ali mora nije da bude napaštanje. Ne da bude post ponedjeljka i četvrtka, ne. Da bude post, ja ovaj dan napaštam, dan Ramazana, a šerijat je od nas, islam od nas očekuje da u tom danu budemo postaći. Koju vrstu mi postaćemo posti to se vraća pitanje na nas. Ali je bitno, jesu to dani kada se dižu djela gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je dobro da budemo tada postači. Koju vrstu ćemo posta mi postiti, to nije bitno. Tako da nema smetnje i ovo je lijepo pitanje, ali je bitno da čovjek zanijeti i zajutra prije nek što znači nastup izora, da taj dan on posti na paštanje ramazanskog posta inšala, biznila, to je validno i čak tada se može očekivati i da ima ne ako Bog da e, duplu nagradu jer je postiju na pašta u mjesec Ramazana, a isto tako postiju ponedjeljak i četvrtak. E, jedna od se starana je postavila pitanje kada se okupam poslije menstruacije nakon toga pokaže se ponovo krv. Inače, pravilo je, a iši radijal taran, kao što je došlo u na hadisu, žene su slale komade pamuka e, koje su one stavljale u spolni organ da se vidi znači, da li ima još tragova krvarenja ili ne. Pa su one jednostavno i želje da što prije počnu klanjati, pošalju taj pamuk a iši, kaže, evo pogledaj, je li ovo dovoljno se kupamo ili ne. Pa im je ona govorila, nemojte požurivati. Ne Nemojte požurivati dok ne vidite bijeli iscjedak. Tako da, znači, ne trebaju žene da požuruju u smislu, a još postoji mogućnost da, da, da krvarenje, znači, nije prestalo. Tako da Allah Jeršanu najbolji zna ako žena vidi nakon kupanja krvarenje za koji zna da je krvarenje, da zna da je to krvarenje od hajza, onda svakako odnaj i dalje ostaje u hajzu i ona, hajde da kažemo, I dalje treba nakon toga ponovo da se okupa. Imamo sa tu jedan dodatni moment, a tu je ako vidi nešto mimo krvi hajza, to su opet posebna pitanja, ali nam je ovdje došlo samo da žena nakon što se okupa vidi opet krv, znači krv mjesečnici. <clears throat> Imamo pitanje korištenje spreja protiv lošijeg zadaha u toku posta. Ovdje ovako je došlo pitanje. Moj muž koristi sprej protiv loših zadaha zbog posla. Po mom mišljenju to je zabranio jer je to tešnost koja, koja se ušprica i proguta. Koliko toliko. A onda je pitanje kao više voli da nam vi date odgovor. Nema smjetnje da čovjek koristi sprej protiv, ajde da kažemo, da bi ublažio loš zada svoga, svojih usta. Iako kao što kaže še Husemin Rahmetullah Jalehi, zada ne dolazi iz usta znači zada dolazi iz unutrašnjosti stomaka čovjek ovo tako da, ali evo možda neko ima možda loš zada zbog loših zuba ili nešto tom, slično to mi je Ako bi čovjek koristio sprej i nakon toga to isplunuo, ništa da ne proguta, njegov post inšallah validan. Al ako bi neko koristio sprej i taj sprej progutao, znači tečno spreja progutao, Allah džšal onu najbolje zna da i njegov post ne ispravni sam ših u semin kada je govorio o toj vrsti spreja on kaže wa idha istamala al-bakhah wa lam yasil shay' ila khalqihi fala ba'sa On kaže ko koristi taj sprej i ništa od toga ne dođe u grlo, kaže to mu je dopušteno. Tako kuda ko sebe već uči da koristi neki sprejeve koji ublažavaju znači e, te zadahe usta onda trebaju da to koristi na način da ispljunu e, znači tu tečnost ako progutaju onda su znači nisu pusti Allah džošan najbolji zna pokvaren <kuh> Imamo ovdje jedno interesantno pitanje a to je da insan kaže malo Kur'ana zna a voli bi da dugo stoji na namazu Pa pita da li može čovjek da pusti da Kur'an uči na youtube i on onda za njim ponavlja u namazu. Ja mislim da je to mnogo, mnogo daleko od onoga što od nas nama straži Znači prvo što je skoro pa nemoguće čovjek koji ne zna arapski jezik da ponavlja za, za nekim ko uči na na, na, na, na YouTube-u nakon toga da on za njim ponavlja. Tako da mislim da ako već insan... Nima mogućnost. Iako o tome smo govorili, možda danas opet u nekoliko navrata to ispominjati. nema smjetnje kada je u pitanju na fila namaz da čovjek uzimi Kur'an i da iz Kur'ana uči. Čak neki učenjaci dozvoli da to bude i sa mobitela. Iako ja lično smatram da ne doliči da čovjek drži mobitel u toku namaza i da uči iz mobitela. Ipak to je namaz. Mi stojimo pred Allahom Đelešanu. Samo držanje Kur'ana učenjaci su smatrali dijelmišno pokuđenim jer na taj način ostavili smo vezanje ruku, ne gledamo u seđu i mnoge druge neke sunnete namaza mi smo preskočili kada držimo e, mushaf. Ali ako je u pitanju na fila, znači čovjek ima pravo da drži mushaf rukama da uči iz mushafa. Inša e, u tome nije ništa sporno. Ali da čovjek znači, sluša nešto na YouTube pa on ponavlja zatim, mislim da je to daleko od onoga što je nama naređeno namazu. Da li je dozvoljno čitati Kur'an bez znanja teđvitskih pravila? Teđvit se može podijeliti, i o to im smo govorili već jednom, ali evo, hajde, pošto se pitanja ponavljaju, nije smjetnje da nekada neka i ponovimo. Teđvit se može podijeliti u dvije kategorije. Imamo osnove teđvida koji nas uče da ispravno izgovaramo riječi. Ako to im može potpas po teoriju teđvida, a može svakako, inša to je obaveza. Da čovjek nauči ispravno izgovarati harfove, ispravno izgovarati r Eh kada dođmo doi Finsa gdje se zove Edgam i clubb ili neke stvari koje su ajda kažemo finese težvida, Allah že ša najvoli znato ni obaveza. Ali kada je u pitanju, kada je u pitanju značii izgovor Harfova, ispravno izgovaranje harfova, vezivanje riječi, e, ono što utjeći na značinje onoga što mi učimo, tada je to obaveza a kada je u pitanju znači finesse ajde kažimo to znaju oni ljudi koji poznaju tecvid posto i tecvidska tecvidska pravila uklapanja harfova jednih u drugi i tako dalje to su već neke finese bez kojih je validan i namaz i validno je učenje Korana. <tuh> imamo poпит ono naše pitanja leto odlučio sam da još jednom na njega ponovim odnoga a to je Odlazak kod doktora u toku posta radi opravljanja zuba i uzimanje anestezije, rekli smo, u islamu usta. U islamu usta uzimaju propis vanštine ljudskog tijela, što znači mi u toku posta možemo uzeti vodi promočkati vodu u ustima i naš post je e, validan. Tako da je dozorno korištenje mi svaka. Korištenje četkice e, za zube i paste za zube, tako isto i uzimanje anestezije, opraviti zube, ali smo rekli pod uvjetom da se čovjek maksimalno maksimalno potrudi da ništa od tečnosti znači e, vode koja se koristi prilikom e, opravljanja zuba, da ništa ne dođe do njegovog grla, I ako je u mogućnosti čovjek birati termine i pomirati termine, onda je najbolje da to radi nakon iftara. <clears throat> Jedan insan nam je poslao jedno lijepo, interesantno pitanje, interesantno, a to je kao u Ramazanu znamo da su, da su povezani šeitani, pa da li ima e, i dalje kao svrha da čovjek onaj koji pokuša da uvijek bude pod abdestom, imate had iz Božeg poslanika, Lise, Ratsalam, a njegov tumač je i nešto sad skroj iz dugo i nećemo inšala sad to započnjati, e, kao ne čuva abdes niko osim onaj koje mu'min. Islami zvišnjaci su rekli mnogo toga u komentaru ovog hadisa, ali kao da li ima i u Ramazanu potrebi da da insan bude neprestano pod abdestom, ali da najbolje zna e, koliko je to vezano za šetane i nevezano za šetane. Insan koji je naviku da neprestano bude pod abdestom, e, smatram da, da, hajde kažemo, nima ništa u tom i loše, čak što više može biti pohvalno, da bude i u toku Ramazana neprestano pod abdestom. <clears throat> Ovdje imamo jedno pitanje. Inače, braćima, draga i cijini sestre, pokušajte kad postavljate pitanje u životu da ne spominjete imena. Imena ljudi, imena institucija, imena firmi i tako dalje. U islamu su stvari, se vezuju za znači za pojam. Pa ne treba kad nego kaže mogu li uzijeti kredit u toj banci. Dovoljno da se kaže mogu li uzijeti kredit koji izgleda tako i tako. Pa je nama mnogo bitnije da se postavi pitanje o kakvoći, a ne o imenu. Pa kada se, kada se postavljaju pitanje da li se može uzimati kredit kamatni ili kredit kod određene banki, treba nam dostaviti kako izgleda taj kredit. Ako nam neko dadni 100.000 marajka i kaže vrati nam 100.000 maraka, onda to može. Ali ako nam neko kaže dajemo ti 100.000, ali ćeš nam vrati 120 ovih 20 mi zovemo kamat, mi zovemo e, obračunavanje podataka i onda zvizne da je to 20.000 košta obračunavanje podataka, onda je to moderno celofanjenje kamati. Tako da znači nas ne interesuje kakvoj se instituciji radi, interesuje nas srž, interesuje nas stvarnost. Ako mi neko daje 100.000, dajemo vrati nam 100.000. Ako mi neko daje 100.000 i traži od mene 130 povrata, onda je to kamata. Neki zove kako hoće da je zove. Tako da nas interesuje ako nam neko daje kredit da vidimo kakva je suština tog kredita. Ako mi daje da mu vratim isti iznos, ok. Ako mi traži od mene više... Znači onda je to e, e, znak upitnika. Osim što je Ulema zaista dozvolila e, da, da nešto malo se prebaci kad su u pitanju banke zaista zbog obradi podataka i zbog određenej administraciji, ali e, znači, e, ta svota se ne pomjera sa veličinom e, ka, kredita i sa, sa manjinom. Obrađivati podatke 10.000, obrađivati podatke 100.000 isto. Ali oni kažu, ako ti dajemo 10.000, vraćaš nam toliko, a ako nam ti dajemo 100.000, onda ćeš nam dati toliko, pa ti povećaju iznos. Treba da bude ta iznos isti na 10 i na 100.000, Allah Jošanu opet najbolje zna. Jedna sestra nam je postavila pitanje koje je malo nedefinisano, ali mislim da je htjela da pita, odnosno nije to pitanje, pitanje je da li se može pratiti znači pošto imate džamije gdje se klanja sa hatmum džuz Kur'ana tako da će oni za cijeli mjesec Ramazana proučiti cijeli Kur'an da li osobe koji izvan imama, znači klanjaju kao ovdje matlije, imaju pravo da klanja, prati u Mushafu i prati na mobitelima. Ja kad bi već morao nešto maksimalno dozvolio, dozvolio da se prati nešto iz Mushafa, ali bi i to i to bi rekao da je bolje ostaviti, jer rekli smo čovjek na taj način, pratijeći u Kur'anu, zapostavit će nekoliko sunneta. Prva stvar, neće mu biti svezane ruke. Druga stvar, on gleda u musaf, a ne gleda u mjesto seždi. Kada odlazi na ruku, kada odlazi na seždu, on ne zna šta će Neko manje mushafe stavlja uđep, neko stavlja pored sebe, neko ga drži u rukama i znači imamo mnogo nekih e, pokrijeta u namazi koji su nam bespotrebni. Tako da smatram, Allah je Žešanom najbolji zna da nema potrebe da se prati iz mushafa, alako ako će već neko da prati, onda da prati iz mushafa, a ne iz mobitela. Jednostavno, e, ta, to praćenje Kur'ana iz mobitele nikako mi se ne uklapa u ambijent džamije, u ambijent stajanja pred uzvišenim Allahom subhanu wa ta'ala. <kuh> Kako je ispravno uklanjati teravih namaz? Da li je 2 plus 2 ili po 4 kjata? Prvo ću, moja draga, mnogo toga vam mogu kazati o tome, ali evo skratit ćemo ako bog da, pošto nemamo dugo vremena, a imamo mnogo pitanja, Osnova nočnih namaza kao što došlo u hadisu Buhari i muslima jeste da je Boži i postani kada ga je čovjek pita o noćnom namazu kaže Noćnih namaz se klanja dva, dva, dva, dva po dva. Šta znači dva po dva? Dva rekiata pa se preda selam. Pa dva rekiata pa se preda selam. Pa dva rekiata pa se preda selam. Pa koliko čovjek može da klanja? To je sunet i to je najbolji. Ali isto tako, ako bi čovjek klanjao, znači dva rekiata pa tu pa dva rekiata pa predao selam, inšala nije napravio nikakvu grešku, pošto poglavlje na file je dijelimično širi od poglavlje obaveznih namaza. S druge strane ima hadisa koji pa možda ne indirektno, već čak direktno ukazuje da je Božji poslanik klanjao četiri rekjata, a Išar radijalalao teran kaže Božji poslanik je znao ustati na noćni namaz pa bi klanjao četiri rekjata, ne pitaj o njihovoj dužini u o njihovoj ljepoti. Pa znači ovaj Hadis direktno i indirektno ukazuje da nema smjetnje da se klanja i četire kjata, ali onaj Hadis je jasan da je Boži poslanik rekao noćnije na file se klanjaju 2 po dva. I najbolji način klanja na noćnije na fila kako za teraviju, tako u kući kada žene klanjaju teraviju i tako kada čovjek sam klanja noćni namaz, najbolje je da klanja 2 preda selam pa upe dva pa koliko može. Jedan brat nam je postavio pitanje e, klanja u džami u kojoj ljudi malo evidencije vode o ravnanju safova i on je insan koji jednostavno uvijek, kaj kažemo, pokušaje da ljude malo e, popravi, pa se postavio pitanje kao koliko je njegov namaz validan i koliko će biti griješan što su safovi iskrivljeni. Ja ovih dana nešto baš pišem i da Allah dadi da tu inša Allah onaj nekada i ugleda svjetlo dana. Jedna od grešaka doista u našim džamijama, u velikom broju naših džamija, jeste neravnanje safova. Imate jako mišljenje da je ravnanje safova prije namaza vađib. Iako većina učenjaka kaže da je to sunnet, ali opet minimalno što ulama rekla da je ravnanje safova sunnet. Druga stvar od sunneta je da imam nakon što se prouči ikamet da se okreni svojim džematlijama i da im on naredi popravljanje safova. Bozhi postanike znao čak ljude rukama, ti naprijed, ti nazad, poravnajte safove, obećavao im je nagrade, poravnajte safove doista, ravnanje safova je upotpunjavanje namaza i tako dalje. Pa je sunnet da se imam nakon što se prouči ikamet Okrini prema svom džematu i da ih potakne na ravnanje sa U ovoj situaciji ovog naših brata, čovjek treba da se potrudi ako su u pitanju e, krivi safovi u džamii da jednostavno u granicama svoje mogućnosti djeluje. Pa da kaže nekom čovjeku: de malo se napriti, malo nazad", sve dok znači, ajde da kažemo, vidi da on time znači nije postigao kontraefekat. Jednostavno da ljudima malo, i ljudi ako im se na lijep kaže ljudi hoće i poslušati, hoće i popraviti saf, u svakom slučaju, nakon što čovjek poduzme sve što je mogao, uzelao pomoć njegov namaz je validan, on je dao od sebe što je mogao. Tako da Allah žašano ne duže insana preko njegove mogućnosti. U islamu je u osnovi naređeno da imam bude taj koji će ravnati ljudima safove. O ravnanju safova, ja sam kupio... E, jednu knjigu čovjek je magistrirao, napisao magistarski rad samo propis ravnanja safova. Cilna magistarska teza napisana o propisima ravnanja safova gdje, kada, kako i tako da o toj temi se zaista može mnogo govoriti. U svakom slučaju ovaj naš brat znači treba da poduzme ako može da porazgovara sa imamom da njemu da doznanja da je lijepo da on bude taj koji će ravnati safove, sve su to lijepe stvari uz Allahu pomoć. Jedan brat najpitasio je neku pitanje baš koji nema veze sa Ramazanom, ali eto, kao možete li nam kazati, neke odlike sad sa ibn Muaz sam čuo u predajama da stoji da se zatresao arš uzvišnog Allaha povodom njegove smrti. Tačan je hadis da, da sad sa ibn Muaz zbog njegove dobroti, njegove veličine, e, počest prema njemu e, kada je preselio arš uzvišnog Allaha wa se potresao. Allahu poslanik je o ovom velikom ashabu izrekao više hadisa. U jednom od hadisa je, stoji da je rekao Allahu poslanik doista naramica Sad ibn Muaza u džennetu bolja je od, od Dunjalka i ona što je na njemu. <kuh> Isto tako rekao je Boži poslanik o njemu obradovali su se stanovnici nebesa smrti Sad ibn Muaza. Znači obradovali su se u smislu da je on otišao se od Dunjalka a da je došao kod njih. Boži poslanik isto ukazao, 70.000.000 meleka je sišlo na zemlju da prisustuju u dženazi Sad ibn Mu'aza, a nisu prija nikada znači ispustili se na zemlju. Znači, Allah je lišanu prema tom insanu dao je da 70.000.000 meleka siđe na zemlju da prisustuju njegove dženazi, a nikada u životu nisu prije došli na zemlju. <hums> Jedan, jedan brat ili sestra nam je se obratio u pogledu djeteta koji ima, ajde da kažemo, probleme, skače usnovima i tako dalje. Mi smo nekoliko puta godili, braćima draga, u Islamu postoje dvije vrste liječenja. Imamo medicinu i imamo liječenje, znači, Kur'anom. Tako da ako roditelji vidi da dijete ima neko, hajde da kažemo, čudno ponašanje i odi i odu i napravi pretrage kod doktora i doktori ne mogu ništa da otkriju, onda im ne preostaje ništa drugo. Bezovira što se radi o djetetu, da traži nekoga ko na ispravan način uči, e, znači, e, rukju, ko uči Kur'anom, zemzemom, medom, čorekutom i tako dalje. Tako da e, nije isključena opcija da to može biti kao plod, znači, to ponašanje djeteta da bude e, kao plod, da li uroka, dali li sihra, da li, z znači, džinsko-šetanskih djelovanja. Tako da u islamu su to dva načina liječenja ljudi, da li medicinom, da li liječenje Kur'anom. Nakon toga ne znam da postoji nešto drugo. Jedna sestra nam je postavila pitanje gdje, gdje stoji da je, prije što je bila u mjesečnici, došla je sa odnosno prije Ramazana je došla sa Pola Kur'ana rećemo da je proučila. Pa je došao Ramazan kao dali sada da nastavi ili da počne ponovo hatmu. Ne vidim da ima potrebe da osoba koja tokom cijele godine vrti hatme i pri Ramazana dođe negdje do Suri Maide ili E'araf ili do pola Kur'ana i onda samo zbog Ramazana da se vrati na početak Kur'ana. Nema potrebe, nadam se da onaj kako se zove... E, time se ne bi ništa nešto puno postiglo, jer osobe koji prije Ramazana uči, mislim da je bolje i ljepše kontinuiran da ostanu, da završe tu hatmu, pa u toku Ramazana možda da počnu i sljedeću neku hatmu. Možete li nam pojasniti odnos supružnika u toku posta? Već smo dva, tri puta ponavljali i evo opet koristim priliku. Allah vam dao svako dobro, volio bi dana da, da se potrudite, da poslušate ako ništa, a prvoim da čitać ute nešto i korisno da poslajete cijele emisije, ali ako ništa zadnji dio emisije poslušajete pitanje i odgovore, naćete odgovore na mnoga pitanja, odnos supružnika, rekli smo da nima nikakve smetnje u odnosu Adisma Božjih poslanika da je on zna u toku posta poljubiti neki od svojih supruga, nema smetnje da dođe znači do kontakta između muškarca i žene do dirom, poljubcem, ali ne smije da dođe do intimnog kontakta, kontakta i ne smije da dođe do ejakuliranja semena. Ako bi došlo do ejakuliranja sjemena, onda je post pokvaren, ako bi došlo do intimnog kontakta onda je Belaj mnogo teži. Znači, Boži poslanik kada mu je čovjek došao i spomenuo da je spolnoćju sa svojom suprugom, kazao je, prvo je pitao da iskupi se tako što će sloboditi roba, kad je rekao da nema roba, onda mu je rekao da posti 60 dana uzastopno. Pa ako ne može ni to zbog bolesti, tek tada dolazi treći znači, metod, a to je da se iskupi što će na, je, nahraniti 60 cilomaha. Ali ako čovjek može postiti zdravje za jedan dan koji u Ramazanu pokvari spolnim kontaktom, čovjek mora da naposti 60 dana i to kontinuirano. Dva mjeseca da posti bez prijekida. Tako da čovjek treba da se pazi ako već dolazi u te neke kontakte sa svojom suprugom, da se pazi znači da imaju granice, da ne da je Bože ne dođe do ejakuliranja sjemena. Ako bi došlo pozdje bi bio pokvaren, ali nije obaveza da napašta napaštao više 60 dana, ali ako bi došlo do intimnog kontakta u toku dana Ramazana i time pokvarem post, onda, znači, je veliki problem. Imamo jedno pitanje vezano za brak. Jedna naša sestra nam se obratila gdje pita, došao je u prošnju moma koji je moralan, lijep, ali je iz porodice koja nije na nekom glasu i to je neka, ajde da kažemo, evo ona se baš ovdje izrazila, E, njegova poraca je moralno opala. Znači poraca m, koja nije baš nešto na lijepom glasu. Pa sada njeni roditelji su protiv toga da se ona uda iako znaju da je tu lijep momak. Ja lično smatram da da je greška odbiti takvog čovjeka ako zaista se o njemu zna da je moralan i ako su svi zadovoljni sa njim. Ako bi išli po toj liniji znači, onda taj momak nima nikada pravda se oženi sad to što je njegova poroca neugledna, možda ima u sebi grijeha, poznat su po nekim mnogim lošim stvarima, dobro ako isti poroci Allah dželalšano izadio nekog insana i počastio ga da je lijepog akhlaka, a ova sestra nam tvrdi da ona zna da je lijepog akhlaka i mora i nje ni roditelj to znaju. Pa dobro, kako će se taj čovjek sutra oženiti? I smatram da onaj ne treba bježati od takve osobe, ali opet, znači ovo nije naredba i onaj opet insan ima pravo u životu kada je u pitanju brak da odaberi ono što misli da je za njega najbolji. Imamo jednu sestru koja nam uh, se žali da se njeni roditelji žali na nju da mnogo i baditi. Pan Amiona obdi je ona ovdje spomenula da nekada zna ponavljati namaze kako bi e, kao nije obavila namaz pod potpunom koncentracijom do te mjere je da kaži e, nekada jedan farz klanjam po 40 minuta samo farze A nakon toga nam je spomenula da studira i to studira tešku struku medicinu i tako dalje. Smatram da, da ovo je već jedan alarmantan pokazatelj e, koji bi mogao odvesti u našu sestru tamo gdje e, ona nikako ne bi voljela da ode, a to je znači, da potpade početanje ove VSS-e. Osnova je da čovjek kada klanja da se maksimalno potrudi da namaz obavi kako treba i nakon toga da ga više nikako ne ponavlja. Velika, uči, velika većina islamska činjaka nije dopuštavala da se namaz po, ponavlja zbog toga što je obavljen kao bez krušenosti. Mi se trebamo potruditi da obavimo namaz na najpotpuniji način. Nakon toga što predamo selam, više nima ponavljena namaza i to nas može odvesti e, u jedne velike probleme. zamiste da imamo osobu, med, znači osobu koja studira koja jedan fars klanja 40 minuta. To je već alarmantno. Nikakav namaz ne treba, bez obzira koliko im bio po, pobožan, podni po namaznik indija namaz ne treba nikako da priđe preko 10 ili maksimalno 15 minuta tako da bojim se za ovu našu sestru da ide u pogrešnom pravcu znači ne ponavljati namaze nakon što insan obavi jedan namaz nema više namaza a isto tako znači i roditelji imaju svoja prava tako da neko klanja jedan namaz 40 minuta smatram da su vaši roditelji ako ovo gleda ova naša sestra a nadamo se da gleda smatram da su potpuno u pravu znači insan ima i drugi obave za mimo namaza ima škola, imaju roditelji ima posao i tako dalje tako da u toku dana, jedan namaz obrati 40 minuta, smatram da je e, previše, zaista previše. Ko je e, obavezan dati, znači osoba koja nije finansijski sposobna, da li je dužna dati vitre? E, sada je katolfitri, braću moja draga, e, islamski učinjaci su spominjali da je obaveza dati svakom muslimanu, pa makar i nepunoljetnu muslimanu, svako onaj ko ima viška, prehrambeni artikala od noći Bajrama. Mi to danas kad vidimo onda znači 99,9% muslimana na planeti treba da da sadakatul fitr. Svi muslimani koju, koji imaju višak prehrabeni artikala na njihove potrebe u noći e, e, Bajrama, oni su dužni da da izvoje sadakatul fitr. Tako da e, znači osoba koja ima toliko hrani da može e, podmiriti sebe i svoju porodicu u toku noći, znači i Bajrama i za Bajram, ako preko toga ima, obavezuje da dadne sade katolik fitr. <clears throat> Uvaženi je Fendio, ovo ću vam pročitati, pa ćemo da na njega dati odgovor i mislim da je to negdje od prilike kraj. Uvaženi je Fendio, prije šest godina počinila sam grijeh, nakon toga sam se pokajala, vratila vjeri, ali i dalje osjećam bol u duši, kajan zbog tog grija? Čisto razmišljam o tome i nikako ne mogu sebi da oprostim što sam to uradila. Pa ako bi vi mogli da mi date neki savjet kako da prevaziđem tu. Ovo je, braćo moja draga i cijene sestre, jedna, jedna samo sestra naša koja tuguje i boluje zbog griha koja počinila. Zato sam uvijek govorio i otrcao sam jezik govoreći, savjetujući svoju omladinu, nemojte sebi dopustiti da počinite grije. U većini slučaju na ovim, ovim grijesima se misli da je osoba počinila nemoral i blud. Jer zaista to je najgori e, grijeh koji čovjek može učiniti, koji ga najviše poslije toga boli. Čovjeka koji ne daj bože popio alkohol, mnogo lakše mu je to zaboraviti. Čovjeka je ukrao, mnogo mu je lakše zaboraviti. Pokaj se Allahu, vrati ljudima hakove, ali najteži grijeh koji čovjek, znači izgara mu srce, jeste nemoral. Zato prije nego što što se desi ovo, a ja sam govorio o tome desetine puta, nemojte sebi dozvoliti da uradite grijeh koji traje 10 ili 15 minuta manje ili više, a od toga će vam goriti srce do kraja života. I ta sestra šta god da uradi, mi ćemo i dati savjete, ali je nik, nikada i to neće prestati boliti. A pogledajte, pogledajte e, možda 10 ili 15 minuta harama i onda cijela život te boli srce zbog toga. Zato Allah vam dao svako dobro. Svi oni koji slušaju, naša omladina pogotovo, nemojte sebi dozvoliti da padnite u ovo što je palova naša sestra. Da uradite grih i da vas onda taj grih boli čitav život. To što se tiče toga, znači, moj vam je savjet, pokušajte se maksimalno čuvati griha, a pogotovo kada je u pitanju nemoral. Kada je u pitanju znači, e, nemoralan kontakt muškarca i ženi, čuvajte se toga maksimalno. S druge strane, ovoj našoj sestri ne ništa drugo, osim da ne prestano e, obnavlja teubu, da se druži što više sa Kur'anom, da Allah o dovi, da Allah o e, ukloni iz njenih grudi to što osjeti, e, iako inšalabiznila. To je s druge strane, jedan lijepo kazaten, da je njeno... E, Pokajanje, nina teuba ispravna kod Allaha Đelšanu jer je boli i peče taj grijeh. Imate ljudi uradi grijeh i ne osjeća ništa. Već insan koji boli njegov grijeh to je pokazatelj da se istinski pokavuje Allaha Đelšanu. Pa znači sastavni dio teube jeste da insan i zamoli Allaha Đelšanuhu da, hajde kažemo, da iz njegovih grudi odstrani taj bol da se insan što više druži sa moralnim čestim osobama, da se ne prepušta razmišljanjima. Velik broj braći i sestara, prepuštajući se a razmišljanju o tim posljedicama, ne mogu nikako da to prevaziđu. Bilo što je bilo, Allah Želšanu, kao što kaže Ibn al-Kajjim, nekada će insan uraditi grih, pa će zbog tog grija ući u džennet pa ljudi to nekad ne mogu razumjeti, ali to treba ispravno razumijeti. Možda baš ovaj grije bude razlogom da ova naša sestra uđe u džennet. Koliko se kaje, koliko je to boli, ona se neprestano trudi da se popravi zbog tog jednog grijeha. Pa možda taj grije bude razlogom da ona uđe u džennet. Tako da, znači, to je dobar pokazatelj da je ta naša sestra se iskinsi i pokajala, Allah je što više dove, što više zikra, što više... E, e, društveni koristi što manje razmišljanja o tome i nadamo se ako Bog da da će Allah dželalhušanu dati da te stvari iziđu iz e, njenih grudi. E, ja mislim da smo mi ovdje onaj već došli do, do kraja naše emisije, ostalo je još nekoliko pitanja koji sam ja bio danas planirao da ćemo ako Bog da stići, ali evo onaj nismo stigli. U svakom slučaju mi se ovdje odjavljujemo. E, nadamo se da ćemo ako Bog da se opet sutra vidjeti. Nadam se da smo čuli opet nešto korisno, da ono što što čujemo, da pokušamo ako Bog da, da drugim ljudima prenesemo. E, pokušajte Allah onda osako dobro, ne radi mene, već radi vas, da ove emisije preporučite drugim ljudima, da ljudi nešto nauči e, novo o našoj vjeri, da se svi zajedno koristimo. Molim Allah, Želšanu, da nas učite na putu istini, da imamo lakša prakticiranje onoga što znamo. Na kraju, subhanike Allahume vebi hamdike, ešadu in la ilaha illa instastogfiruke, vajatubu ilik. Ah hey.